Радо приймав його в себе ліки і, і Владар, Дев'ять він днів частував його, Дев'ять биків заколовши, А як десята у небі заблисла еос розоперста, Гостя почав він розпитувати, Знаки бажаючи бачить, Ті, що від прета, від зятя, Його він приніс із собою. А як одержав от гостя, Ті зятеві знаки зловісні. Передусім наказав йому, Він нездоланну хімеру вбити. Була не людського вона, А богівського роду. Спереду лев, коза посередині, Ззаду зміюка. З лютістю полум'я спащі Страшенне вона видихала. Та на знамення божисті Зважаючи, все ж її вбив він. Другим завданням в бою подолав солімів славетних. Це, говорив, була із битв між людьми найстрашніша. Третє в бою подолав амазонок він мужоподібних. А як вертався владар, ще нову йому пастку підстроїв. Кращих з Лікії, просторої ввоїв зібравши, звелів їм в засідку стать. Та додому ніхто вже з них не вернувся. Всі бездоганним убиті були вони Белерофонтом. Врешті збагнув Володар, що той божественного роду. В себе затримав його і дочку свою дав за дружину і наділив половиною почестей володаревих. А лікияни з землі відвели йому кращу від інших із плодоносною нивою і садом чудовим дільницю. Троє дітей народилось в розумного Беллерофонта, старший Ісандр, Іполох та дочка іще Лаодамія – з Лаодамією Зевс велемудрий в коханні з'єднався, і богорівний у неї родивсь Сарпедон міднозбройний. Белерофон протестав для безсмертних богів ненависним, і по рівнині алейський блукав у гіркій самотині, серце своє гризучи, і стежок уникаючи людських, в війнах неситий арей умертвив його сина і Сандра. В розпалі бою, коли той солімами славними бився, гнівна убила дочку Артеміда з повіддям златавим. Від Гіполохаш, ж народжений я, його я з батьком. Він мене втрою послав, і при тому наказував пильно бути найкращим із вою усім перевищувати інших, не осоромити роду батьків, хоробрістю перших серед усіх, що в ефірі живуть та в лікії просторі. От моя кров і мій рід, що походженням з нього я гордий. Так він сказав, це почувши зрадів діомед гучномовний. Мідно списа тут же, у землю встромив многоплідну і вожаєві народів слово промовив привітне. Отже, з батьків давнім мені ти доводися гостем. Дід мій божистий ойней бездоганного белерофонта двадцять затримував днів у Господі частуючи гойно щедрих дарів один одному безліч вони надавали. Дід мій ойней, блискучий, дав пояс йому пурпуровий. Беллерофонт дарував із золота келих дводонний. В домі своєму його я лишив, вирушавши на трою. Не пам'ятаю ті дея. Мій батько малям мене кинув, тої пори, як під фівами гинуло військо Ахеїв, тим-то як друга тебе я прийматиму в Аргосі щиро, ти ж у Лікії мене, якщо гостем колись завітаю, тут же в Юрмі з писів один одного ми уникаємо, є бона вкруг, і троян тут багато, і їх спільників славних, щоб убивати, коли дасть Бог кого убігує настигну, досить Ахеїв для тебе є тут, побивай, кого зможеш, та поміняймося зброєю поміж собою, хай знають всі тут, що дружбою ми іще від батьків своїх горді». Так говорили вони, зіскочивши з повозів разом, тиснули руки взаємно, навік обіцяючи вірність,